Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, us-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man wala. Allahu jazzalla wala falenderojm dhe kërkojm dinimin e tij që të vazhdojmë lutjesonte me tema të radhës. Të nderuar lazer dhe motra në dy takimet e kaluara Kemi pasë të rastin që të flasim për njënga veprat madhore dhe obligimet e zemrës që i kemi në raport më Allah në Gjellë Gjelaluhu. Dhe kemi folit për dashurin dhe Allah u të manuar dhe kemi thënë se veprat e zemrës janë të shumëta dhe duke qenë të tila djetarët kanë diekur rrug të ndryshme për rendit në tyre dhe kemi thënë se rëndita që ne po e ndjekim s'pakun fillim, është aja që ka të bëjmë me shtyllat e adhurimit, e që janë tri kryesore nga veprët e zamrës, e tjera të pastaj janë pasua së të të tyra. Dashurian dhe Allahot, të shpesuarit në Allahun dhe frikan dhe Allahot to janë 3 vepra prekuresore që me to kemi filluar të flasim për veprat e zemrës. Dy ligjrat e kaluara ja kemi kushtuar dashurisht ndaj Allahut Azza wa Jell, duke munduar çtë përmendim disa rregulla për kufizime dhe pika të tjera që e bëjnë të qartë këtë temë. Dhe ka mbetur frika ndaj Allahut dhe shpresa ndaj Allahut normalesht me cilëdo që të fillash nuk e prish rënditjen nga se që të dyja janë piesë përbërse dhe themelore e adorimin dhe Allah të zogjen mirë po unë kanë preferuar që sonë të të vërdoj më tutje me veprën e të shpresuarit në Allah në zogjen kjo përshkak se gjdo kënë në kuran dhe në sunet pejgamberi së Allah sëllem ku do që janë përmendur të dy vepra Allahu të barakotala, ja për parësi të shpresuarit në ta. Ja për parësi adhurimi të shpresës në Allah në Zogjel, para Frikës. A ne i përdiri sa kjo është rënditja e Kur'anit, edhe ne i preferujim që kjo tjetë rënditja e temave tona. A ne i sondë të të lasë për një ibadat të zamrës, për një adhrim që quët e rëgja, e që është, ndështë të në përputhje me përkëthimin që tjetë të shpresuarit në Allahun e madnuar. Dhe se on të të mundohemi që të përmenë disa pika edhepse me ndoj se nuk do të arim të shpallusim të gjitha për spaku do të marim disa bazët të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë adurim të madhë. Pëllimit të të nërëla zër, djetarët islam kur kanë trajtwork tim kanë përmendur se të shpresuarit në Allahun azhugal është paralel me dashurinë te Allahu azhugal nuk ndahet kur nga ky adhurim dhe është i rëndësishëm dhe vendimtar në të gjitha etapat dhe në të gjitha stacionet e udhimit tek Allahu te bara ka taala para se të flas për kuptimin e këtij adhurimi dhe pika të tjera dëshiron që të ja përgjigje në një pyetje që ka të bëjë me vetë adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jell. Ne mund ta kuptojmë pse dashuria ndaj Allahut të mënduar është pjesë përbërëse e adhurimit. Ne mund ta kuptojmë pse dashuria ndaj Allahut Azza wa Jell është e rëndësishme për të adhuruar. Nga se njëri kur nuk e donë diken Jo që nuk e adhuran Por nuk ka vullnat as me ndëgju për ti Nërsa ja që i bënd të gjitha këto të pranuar Aki mi thënë është dashuria Por pse me këtë pëzit ka që të lartë Dhe pse me këtë rëndësi ka që të madhe është edhe të shpesuarit në Allah në manuar Do t'i përmendi Pas arsyje në hyrët të kësajteme, pse është erëndësishme shpresën e Allah në azogjenë. Para se të kalujmë të kuptimi i dritë i sajë. Pse e ka këtë pozitë dhe pse e ka këtë rallë të madhë një jetën tonë të shpesuaret në Allah në azogjenë. Të nërëlazër, fillimisht njëriju si kries e dabët, si kries e cila nuk kanë msim që t'jat perfekte njët në jetën e kësaj bote nën në kuptohet nga kjo sa i gabon dhe kur e bën gabimin e kupton se ka gabuar Allahu xhallal xjalali u ka hapur dyert e pendimit por gabimet e njerëzit mund të jenë të vazhdueshme mund të jenë të përsëritura dhe mund të jenë shumëta ndaj i duhet adhurimi i shpresës që të kërkon falje. Nga se most ishte shpresa në falje, nuk kërkon falje. Most ishte shpresa se Allahu ja falë më katët, shumë nga njerët nuk do të pënduashin. Por shpresa se Allahu gjellë lewale u a falë të kaluarën dhe u a prënën të ardhëmën nga punë të mira, i bë njerë që të pënduhen. Andaj nga duhet shpresa Na duhet të kja të rrimi madhë, na duhet të shpesuar në Allahë në Zogjel, që të kemi vazhdimisht pëndim kualitativ, cilësor dhe të vazhdu shumë, për kondër gabimeve dhe për kondër shkeljeve eventuale që mund të i bëjmë gjatë jetës të stonë. Gjithashtu, ne kemi të meta të shumëta, të ndryshme, që kërkohet nga ne të i përmirsojmë. Dhe përmirësimi këtër e të metave, shpeshën nuk është i letë nuk bëhet më një herë sikurse mendojmë ne me më të parën në përpjekjen e parë të larguhet një emit në përpjekjen e parë për shembull të rënjësohet në zemrën tonë një admirim i caktuar por zakonisht kërkohet një mund, kërkohet një angazhim, madje mund të jetë edhe shumë vjeçar, mund të jetë me kohë të gjatë. Kush na mban vazhdimisht që të jemi stabil, qëndrueshëm në përmisimin e vetëve tona dhe largimin e të metave për kundër telashave, për kundër sprova, për kundër vështërsive, shpesa në laun dhe asë gjelë. Ka sa launa ka përmtuar se kush përpjeket i a delë. Andaj shpresojmë se duku përpjeket i a dalëm. Për këtë arsuje, në të gjitha, në të gjitha, përpjeket e tua, për t'ja dalë, që të bësh rab i miri a laun, të i largash vesit e këshia, ti largasht të metat, ti mbulash dhe pletësash mangësi që i ke. Në të gjitha këtu, e qëndë shumë ta, të duhet adhurimi i të shpesuar në lana dëgjel. Po të mështë e kë, shpesh herë do të këputeshim, do të ndërpreshim, do të largoheshim. Dhe ti kër e kupton drejt, adhurimin e të shpesuar në lana dëgjel, që është adhurimi zemrës i brendë shumë, e kupton drejt, pas taj, se sa herë ke hikë dorë ndashtë ta nga ndë një përpjekje jo përshkak se ka qenë pune e fështirë, por përshkak se ka mungu drejt të shpesuar në lana zogjen. E këtu ka dalim. Nga njerë njerë mund të jikë ndorë nga një sukses që e ka të nevajshëm, nuk e me nduar së fështirë, nuk i arijet, nuk dilet. Ne i thimi se dilet por dvyn që prefsasht drejtë me kuptimin e drejtë të këtij durimi. Ngase po të mos ishte rrugë e kalueshme dhe po të mos ishte sukses i arritshëm, nuk do të ja kishte dalë kurkush para teje. Andë Islami nuk thret në diçka që është e paarritshme, pasi Allahu xhalleu vele nuk na ngarkuar me asgjë që ne nuk mund ta, nuk mund ta përballojmë. Të gjitha ato që Allahu ka kërkuar prej ne janë të përballueshme, janë të arritshme, janë të mundshme por njëri u i a vështeson vetës. E njën nga mënyrat që mësë shumë ti i a vështeson vetës e shkur, nuk e përdorim këtë adurim të i kalimin e për njësave dhe në përmësim në vetëve tonë. Për ndaj në duhet të shpesuarit në Allahë në Zogjanë për mbulimin dhe për plëtsimin e vetëve tonë, për lërgimin e e të metave. Gjithashtu, krasë, nështë atëmetave që kemi më katëve eventuale që mund të i bëjmë ne si musliman munduemi vazhdimisht që të bëjmë pun të mira ato pun të mira kur ti i bënë nuk e i sigur se kebo po që është duhet nuk e nështë edhe i sigur se nështë ka qene kualitet të kërkuar dhe pikrish këtë pasiguri e shënëzën me të madhe shëjtani për me të smrabës me të dekuraju e kështë të mëratë Si kanë isë kë njerëzve nga këto derë u ka përhapur i dhëtarin dhe shirkun. Për shembull koreishtemekës pse kanë adhur idhuj. Kan ndërtu idhuj nga gurët dhe nga gjërat e tjera dhe i kanë adhuruar. Nuk i kanë adhuruar me bindje se këta janë Zoti. Si kanë adhuruar me bindje se këta janë kryuës të tyre, asë janë funëzuës të tyre, absolutisht, por kanë thënë, liukar ribuuna ilë Allahi Zulfa, që të në afrojnë të ka lajë mënuar, nga se ne jemi me mëkata, jemi kryesa që jemi ndotur me të qia, dhe nuk është e pranushme që pandonin dërmjecuës të pranohen dhe pra tona, nuk kanë shpresu në bujarin e Allahot, nuk kanë shpresu në mshirën e Allahot, nuk kanë shpresu në mirësin e Allah zogjel, i cili për kunder më katëve punën e mire pranën ndaj kanë vendosur idhuj që kanë qenë të bindur sa aty ka shpirët atë mirë të pasër e që kur vejë për atyre kalon për mes atë i idhuli më letë pranot e ka Allah ndaj në duhet spesa në Allah të zogjel, që të bëjmë punë mira që të vazhdojmë punë të mira për kunder në është ta mungesë kualitetit shprejesa në Allah në mban që vazhdimisht të bëjmë punë mira duke shpesuar si kur që shpesuar në pikën para prake se do të në mbulion të metat edhe këtë shpesujmë se me lejene Allah të më nuar vetëm duke bërë punë mira mund të shpesujmë në përmisimin e kualitetit dërës në qofë se i lem punë të mira e kur shpesuar mu përmisu kualitetit a i nuk vjen vetë vetiu a i vjen me mund dhe duke shpesuar se bëhet me mirë ju duke praktisur pun Rade nga duhet këja dhurim Nga duhet të shpesuar në Allah në Azogjel Për që fa nërsyje? Për të bërë punë mira Për të shpesuar se pranon të kë Allahu Azogjel Për të shpesuar se Allahu Ka me nashpulli për to Dhe kjo shpes nuk është e kotë Nuk është imaginare, është reale dhe e vërtit Si kurse do të, të sërëjmë Inshallah në vijem Gjithashtot Nga duhet vje pra e mirë Nga duhet të shpesuar në Allah në madnuar Për që fa na duhet të shpesuarit në Allahun Azo Gjell par të qetsuar vetën ton se përkunder përkunder problemet të shumë ta përkunder sfitave, fitneve përkunder nështa faktorve të ndryshum që mund të na lajthitin, mund të na destabilizojnë ne shpesujmë në Allahun Azo Gjell se Allahot dhët në forcan këtë rrug përkunder problemet e vatër dhe këma shumë të i duhet sënë Kur jam për hap, lloj lloj sfida epshe, joshje knaci të ndryshme që mund ta zhvendosin besimtarin nga rruga e Allahut azhuxhel. Mund ta largojnë nga adhurimi i Allahut azhuxhel. Sonjërs për shembull, nuk e mohojn namazin. Nuk e mohojn agjërimin. Nuk e mohojn se kjo vihet për sht haram. Mirë po, kër e paramendojnë jetë në ty në së sësjetojnë, si thëtë, unë me këtu kushte, me këtu rëthana, me këtë shëqëri, me këtë punë që kam, unë nuk muaj me i rujtë pesë kote në modë, nuk muaj. Këtu, që ka problem? Realisht pëngjesa, apo mungjese e shpresës? Mungjese e shpresës? A dhe asë nasë si më të furtë mi a dalë. Asë nasë pi a dalë, më pëse i na shumë të furtë dhe të meqëm. A po? Por i na më bë As na nuk nuk kena duke qendruar si musliman, pse kena shumë devotshmëri dhe, dhe dije. Edhe ne mungon kja. Por na mungon kjo. Po na ecim rrugës Allahut xhallal dhe shpresojmë te kain sajna ndihmën çonse ne dëshirojmë. Prandaj na duhet për stabilitet, për qendrëshmëri, për të vazhduar më tutje rrugën Allah xhallal xhallal u përkundër problemeve, sfidave të lloj-llojshme lëj në këtë botë, na duhet të shpresojmë në Allah xhallal xhallal u. Qase asnjë njeri në këtë botë nuk qendron stabil, pse është i fortë vetë. Jo, Allah, na e kërkujmë dhimin Allahot Pëse që do namazë të imi iake na abu dhuva iake Që së të imi, ty të adhurojmë Po nuk themi, ty të adhurojmë Allah Pëse na e na të meqëm Në së temi kështu E qka themi, ty të adhurojmë Edhe veç për te në dim kërkujmë Jo, të të ima, se mos të ima fështina As adhurojmë, as ibadat, as dhikër, as asë nuk mund të bëjmë Andaj në duhet të shpesuar të në Allahon Gjallahu Ala Pë për qëndruar për tja rikështu vetës bindin se mund tja dalim në qofse në bështetimi të kallahu të bare kohetala dhe gjithashtu edhe fundit për këtë pik në duhet këj badet në duhet adurimi i të shpesuar në Allah në dhugjel dhe gjithashtu edhe për këtë shkak është me kacilin qitë madhe nga se Ne duhet të jemi afër Allahut Azza Xhel. Apo ne synojmë, ne synojmë që të jemi afër Allahut Xhela Xhealihu. Shpresojmë në shumë premtime që Allahu na i ka dhënë. Apo jemi Ese, të jemi në xhenetin e Tij, e se do ta shohim Allahun Te Barekote Ali si pjesë e këtij shpërbëlimi. Prandaj na duhet shpresa në Allahun Xhela Xhealihu. Asnjëri kur e shikon vetën e tij Apo si kurse ka thon Aj sahabio Qikartek pejgamberi sallallahu sallem Dhe ka qajt duke thon se Oj dërgurja laot Unë në këtë bot jam Kjo ka lidhë dhe me të shurrinë Me të shpresë me të dyjat Andaj tha që janë perafër tha Oj dërgurja laot Unë në këtë bot u knaqa në shoshrin Me ty Por une e di se Kër dvije vdekja dhe të ndahemi Ti dhe Abu Bakri dhe Omeri, do t'i menjëjë në jetë të lartë, unë nuk e di ku do të jem. Andaj mërzitem për një ndarje të prieshme që mund duhet mes meje dhe mes te javtë. Me çka ka ngushhtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Me çka ka ngushhtuar? Ai ka ditë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se si qenie, nuk mund të bëm pusë si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, është vërtet. Mirpo e, e ka ngushhtuar duke i dhënë shpresë. I ka thënë el meru ma'amman ahab. Njeriu është me ato që e don. Njëri është më ato që e danë E të në qofë se e danë Allahon dhe pegamberin dhe tjeshtë me ta Edhe në qofë se të munguin veprat Por shpresë është e që E plëtson asbrastiren që e njën veprat Por cëla shpresë? E kjo që të tamsojmë Jo gjdo le shpresë Jo gjdo le shpresë Vetëm aja që është piesë e adurimin dhe Allah Gjellewala Të shpresuarit në Allahon Gjellewala Kur është adurim Se ka Allah le të shpresuar Ka Allah le të shpresuar Duke po flasim për çdo lloj të shpresuari, por po flasim për një lloj të posaçëm që quhet adhurim i zemrës. E çkë në afrenta k Allahu te bara ka taala. Pandaj na duhet, dhe i dërguari sallallahu alejhi dhe ashabët e tij që nuk mund të ngopeshin së shoqëruari me të, së shikuarin të, i ngushllonte me këtë lloj adhurimi. Duke u hapur dy të shpresës, antum men ahbabta. Ti do të jesh me ata që i don ti do të jesh me ata që i do. Nëse në qoftë se ti e don Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe përpjekësh të arruash këtë dashuri, nuk do të zgënien Allahu xhallehu ala por përkundrazi, do të jap atë që as nuk e ke paramenduar. E kush ta garanton këtë të shpeshuar nga që Allahu të ka premtuar. Prandaj duhet adhurimi të shpeshuar te Allahu xhallehu ala. Andaj, andaj, për këtë so çështje nga kaçme rëndsi dhe prej këtoj fusha ka transzernë me qenë 5 nga këtu i përmenda për edhe qinë këka që më rëndësi, atëhenë, qka ashtë kjoja adhurim? Si për ku fizuat? Si ta kuptëm drejtë, të shpesuarit në Allahun Gjellewala, kur është i badet, kur është adhurim? E kur është shpres e kotë? Kur është të shpesuar i pa qëndrushëm? Kur? Këllëmisht, Diatorit stan kur ka fol për të shpresuar te Allahu Azza wa Jall për këtë adhurim të madh i quhetul ar-rajaa. Kanfol duke përmendur definicione rregullante nga më të ndryshmet. Por nëse i përmbledhim të gjitha, do të shohim se kuptimi i drejtë i këtij adhurimi ndërtohet në tri shtylla themelore. Kuptimi i drejtë i këtij adhurimi ndërtohet në tri shtylla themelore. Kanë thënë djetarët se të shpesuarit në Allahun është lidhja e fuqishme e zemrës me Allahun. Shtu i le parë, qëka nëmë kuptan kjo? Kjo nëmë kuptan se nuk ka situatë, nuk ka rëthanë, ma dje nuk ka mëkat në këtë botë që mund të bëshë e që të këput me Zotin. Ky kë është kuptimi i deri shpeshas. Në momentin kur Njeri mendon se mëkatet e caktuara ja humbin lidhjen me Zotin, kyse ka të aktivizuar adhurimin në shpeshas. Nuk ban ka salla Oxhalla Jalla u thot: Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. O ju, thuaj Kull thua ju Muhammed, thua ju njerëzve, ja i badi, a rëb të mi, të gjithë rëb të allaud, e ledhine esrafu ala anfusihim, ju që keni tepru, s'keni lonë mëkat përë, la të knetu, ju keni bu mëkat është të vërtit, ju keni bu keqë, por asëse si më s'mendani, se litari juaj, që ju lidhën me zotën e juaj shkëput, kur, ajo është izgjatur gjithmonë, Vëtëm pytja është a do të kapesh për këtë litarë A do të vazhdojsh prapë Be të shkëputur ti Nërso Allahu kur askujt litarën Se a ka këput, apëton Kur? E për këtë ne mendu se dikujt Allahu ja këput litarën Dhe se përte nuk ka pendim është nga mëkatet Mëtë mëdha që mundë dhe muslimarën Mi bo, apëton Përëndaj një njëri Ishte i devatshëm Ishte njëri që Irin të gati atërimeve të Allah të zogj Vlloi i tij isht pak më label, nuk ishte shumë i qëndrushëm. Se ky vargë më sh'i bën depresion. Ktheu te Allahu, pendou, ai thonte do të penduom, i vinte keq, po disa so një ditë Allah me mendje men madhështifaqësisht ky adhurusi i tha, po ti zi çka ke pendu? Ti Allahu s'ta fal kur? U përzit te Allahu xhallahu wala, çu s'ta fal Allah? Dhe pejgamberi s'o përmendi se për shkak të kësaj që e morr përsipër kompetencën e Allahut e mor përsipër i a anullaj Allah këjtë adhurimet dhe qënë gjëhnam apën kush jeti me thonë halë kësë ta falë Allah kush jeti kush jeti me caktu kush kanë gjënete kur në gjëhnam kush jeti e unë ajo shë zoti ajo gjykonci a te anab të ti shukaj Ibrahim e Alisam njeri më adhuruas në ftyrë tokës njën nga pejgamber më të afet më Allah në zogjel qëfar tha për popën e ti që adhurin idhull qëfarë thënë të? Tha, in të adhib hum, fa in hum i baduk, nëse i dënan, janë rap të tu, nëse ti bën me ta qka dush, në po, o in të gëfirlë hum, e thënë që se ju falë, prap janë rap të tu, në të këptim, ti bën qëfarë dënë, as kujt pa dret nuk i bënë, andaj, nuk është e jona, që në njerëzve të ambyllëm dyrët e pëndimit, nga se kjo bëjë ndesh me këta durem as Për ndaj, sa so njerës kam bërë vepra të mdha, krimet të hatashme, por në qovë se ndijet me keq ardhje dhe dënd të pendohet, mundësia, ju vetëm që të pendohet, por që të bëhet një robë i mirë e laut, ju që vetëm e gzistan, po o shumë reale. Nga se historia njerësët mirë, dëshmonë këtë që unë po flasë për këtë. Për ndaj, kështë një shembulë, nga shembujt e shumë që apën të kuptojnë se qëfar është lidhja me Allah në Zogjel. Prandaj, të shpesuarit në Allah në Zogjel është në një mbajtja e vazhdushme e lidhjes me te dhe mos humbja e shpresës se për azgjë mund të akputësh këtë lidhje. Për azgjë, nuk kam më katë. Ma dje, edhe ajë që e kamohu Allah në Zogjel edhe ajë që thëtë nuk eksisten Zoti nuk besan fare në Zatë edhe aj e ka litarën e lidhën me Allah në gjëllehu ala. Spakun nga anë Allahu të barekë nga se aj që e mëhën zotin, kush e furnizan? Allahu. Në no, hon, aj në qëfë se ka praktisa Allahun, Allahu se ka praktisa taftën. Kush e japë shëndetin? Allahu. Në qëfë se aj e ka mëhën Allahun, Allahu se ka mëhëru bine vetën. Allahu kur se mëhën në skenë? Se bërë, brak... në së është këtë jetë? Ja ka japë mundësin e kësa jete për të dëshmuar se kush është. Ma dje edhe në qofë se ka kaluar me vite dhe me dekadan muhim, dhe ka kaluar qasten, pohim dhe pendim dhe nbesim, Allahu ja merë parasysh këtë fundit, duke lën anësh ato që ka qimë për para apëtën. Kjo është prej sa e drejtë apëtën. Po, lidhja e fuqishme më Allahun të bare këtë alë. Shtyla e dytë, që japë kuptim këti adurimi, është të përgëzuarit e vazhdushëm vetën tonë, të ndihemi të lumëtur, të ndihemi të lumëtur par mirësin dhe bëjarin e Allah të azogjel. Qëfar nukë kuptan kja? Kjo ka të bëjmë me shpresin në Allah në gjellëvara, me të shpresuarit në Allah në azogjel. Kjo shtylla e dyjtë, qëfar kuptimi ka? Të nërëlezer, të i bënë punë, që ka kërkon me këto punë të mira? Epo? E po? E kërkon, për shambull, so vjetë të i bënë punë të mira, po them, 20 vjetë, 30 vjetë, 14, 15, dhe vdesë, me 50 vjetë punë të mira, so, nga këto 50 vite, kanë qenë dikun tjetër, për shambull, Kanë qenë në gjumë, gjysë me aty unë e aptër. Epo? Pasë e sonë nga to, kanë qenë duke në grënë në bukë. E sonë nga to, e sonë nga to, ku të shikënë, realesh, ku e punët mira që ke bëj e falë, ke bëj punë mirë, i këni mundi kujtë, rak, ka qenë shumë më pak se jetën tërsi që ke të uapëtën. E me këtë këtë kaluar punë mira, qëfar përkën? Përkën gjenetin e përherëshëm, që korë nuk përfund Po kërkon diçka që ti as vetë nuk e din çka është atë. Apo ti po kërkon një xhenet që as më imagjinu nuk din, jo më shprehu atë. As më imagjinu nuk din. Nga se Muhamedi sallallahu alajhum ka thënë, është për te as, -jo të imagjinatorës atë. As as jo fjalët e njerëzve, as përshkrimet e poetëve, as shkrimet e, -e, -e shkrimtarëve dhe letrare më të mndaj. Apo as të oratorëve më të shkallë. Astë piktorë më të mirë, apo astë asë kujtë, jo që nuk mund të jafëroën gjënetet, por astë muk, nuk mund të arrimë imaginata njëriut, që është shumë më e madhe se afëcia përkëthimit imaginatës në praktikë, aftër. nuk ka mundësi, për të përkër kanë qëta, të përkër kanë qëta, të përkër kanë qëta, shpeshë herë, dhe në këtu me intervenu shetani malkumë, apo, për me nënvlerësu punën të nda, t Andaj, këtu interrën o dhërimi i shpesë në Langellë e Walla, unë e di se punë e më shte mangët, po Allah o ka që kali për me për qëta, nga sa e është bujarë, pra ndaj, ka pasë nga njeshtë të mehërshëm, si kurse kanë qenë dison nga pasus të pegamberve, nga beni Israelit e të tjiret, që kanë mënduar se situatat saktuara, Kur mungon një begati Kja është reflektim e koprasis Allah të zogjelam tëmë Të Allah me qka është përgjigj Ka thonë beli e dahu Me bësuta tani. të tani Duartë të ti janë të shtrirat të hapura Ajë furizënë vazhdimisht Nuk kam mundësi asnihere Asnja nuk kam mundësi Që Allah t'ja ndalë dikujt Ndo një begati në këtë botë Përshka këse i dhimëset Ose për shkak se është harxhu, ose për shkak se nuk ka, jo vallallajtë. Çdo gjën që të bëo që të mungon është në ursi. Në çufse, kjo nuk ndodh. Dhe se është e pamundur me ndodh. Pse ti e don se kuptojmë. Por më ndodh. Allahu xhelle wala, ndonjë gjë që nuk na ka dhon. Më na sqeju pse nuk na ka dhon? Vallajë do të shufisoj dashuria jone ndaj tij aftë. Jo e këndër, thamëton. A nda e këtu situatët kuna mund gëndë e qëkanë këtë botë? Qëka dë qoftë? Nga shëndetin, nga pasurian, nga ratian, nga qëka dë qoftë? Qëna mund gëndë? Me njerë internën, internën e guajajnjerit, në FCT, në bashkëpunim me shëtanin, që të krija një mendim të keqë për Allah në Azogjela, fëton. I cili reflektuan çka? në qëka? Në dopsim të ibadetit. Reflektuan në lërgin nga Allah në Azogjela, ondaj na duhet kuptimi i drejtë i shpresuar te Allah do es te ranoim te gjitha kte mendimet dhe te mendojm se Allahu mbetet bujar per kundr mangesive qe ona i kam per kundr munges qe ona kam nuk mungan diçka te ona per shkak se mungan bujaria po per shkak se nd raport me mu es es n funksion dituria dhe urësia thon apo nuk na mungan diçka per shkak se mungan bujaria po na mungan përshka këse është në funksion dituria dhe ursia Allahu të barekotala. Kënë këtë bot, edhe në botën tjetër, ne shpesojmë si kurse, ka thërë njën nga asab të pegamberit sëllallahu a cëllam, Amr ibn Gjemuh ka qeni vjetër dhe ka kalu kohë të gjatë në adhurimin e idhuvë, për është përndu dhe ka pas të metafizike ku një këmbe ka pas më të gjatë e një më të shkurtë. Dhe në një rast i dërguari Sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mobilizim për ta mbrojtur Medinën. Dha ai është lajmëruar që të bëhet pjesëtar i kësaj përgjigje. Dhe djallët i kanë thonë, ku po shkon ti të rrish në dalëm? Nëse i dërguari Sallallahu alajhi wasallam ka nevojë për njerëz që e mbrojnë Medinën, qytetin, ve anë e mbrojnë, na dalëm të rrish në. Ato dhe plak, edhe çun një kom ti edhe është më shnëncëmit. Qfar ka thonë kjuburri madhë? Kja është prejesa, vërë. Ka unë shpresoj me këtë komë zhëngë që përëngrejë që së në gjënet me hiëmë tënë. Unë që shpresoj, nga se të ka lau nuk ka më rëndësi, a e ki një komë ma të gata ma të shkurt. Nuk ka më rëndësi, a e ki gjepin ma të thëllë ma të shkurt. Sa jetë e Allah, sa ke më rëndësi? Më rëndësi është sa të kushtë në kjo apësaj. Apo? nuk ka mundsi fatkësisht një gjum të thjeshtë me thyr kur Allah thotë me fal sabanafton. Dikush është i smut me dezhe të ndoja, por na të smundje, na të vërsi namazin kur selanfton. Nëse është çështje e aspektit fizik, e as e pasurisë, nga se shohim që njerëz kanë shumë më tepër se disa tjerë, por kta tjerë janë më dordhën se kta të parë tafton. Po A do nuk ka çështje e sasisë, po çështja është të shpesuoret me Allahun xhallahu ala. Ai shpreson me këtë këmë që ështot, Allahu duke e panë, këtë gjendje, këtë sakritic, ja pagun shtrejt apëtër. Pse? Pse është bujarë, pëse është bëmerës, nuk ja mundin as kujtë, përëndaj, edhe kjo është kuptimi rëndësishëm që, na duhet të këtë shpesuar në Allah në gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë e gjelë pe i këty nështyllave, e treta është që e kanë qujtë djetarët bindja në të ratë që Allahu Gjellë Gjellë në ka premtuar. Edhepse bindja në këtë që në ka premtuar mund shërben me këtë formullim edhe të këpika që flasëm që ka e fërcan këtë adurim. Mi po këtu ka të bëjmë atë e për me një loj vëzhgimi ka të bëjë më tepër me një lloj me një lloj vrojtimi dhe përcjellje. Apo të begatitë dhe mërsia e Allahut Azza Xel ndaj të gjithëve e që kur shikon njeriu këtë mëshirë dhe këtë begati i shtohet shpresat e k Allahut te barekute alau ta. Për ta kuptuar më drejt të ndërveprozë shtyllat e të shpresuarnë nga Allahu në, Allah në zgjalm. Për të dhon kuptimin këtyre trejave që i përmena, do të përmane tre titra që janë shumë shumë të rëndësishme. E para është dashuria ndaj ati që e shpreson. E dyta është frika se mos po e humb dhe e treta është shpenzimi i të gjitha mundësive dhe ndjekja rrugës së drejtë për të arrit diri të aja. Për. Në qëfë se këto të ria i bashkoj me të rritë parat, e marim kuptimin e drejtë këti adhurimi. Prandaj, nuk ka shkëputje nga Allahu, nuk guzum të mendojmë asë një herë, se ajo që në mungën është pasuje kopratësis, lërga saj. Allahu është bujarë, dhe gjithë mundu e tim i të bindurë, Se për çdo punë që e bëjm, Allahu na shpërlën deri në deri në 700 fish. Dhe kjo është pjesë e shpresës. Dhe gjithmonë kur të vëzhgojmë se si ka bërë Allahu kët, e si ka krijuar Allahu kët, dhe si furnizon Allahu kët, kët vrojtem, edhe ne vetë na na përpërse as ne vetë ta lënabton. As ne vetë ta praktikis. E këto tre arrijën dhe kuptuan drejt me tre tjera. Që thash, në çopse dën kët më arid duhet më e dashur ta. Përnda e është e litë me dëshruin dhe Allah që kemi foljë. E dyta duhet të keshë dertë më spehu popëtën. Nga se Allahu të bare këta është i më shershëm. Por a ka mundësi një riuë të privuat nga mshirë Allahot? Ka mundësi. Allahu gjëllër është falës. Falë gjdo më katër, së të vërtetë. Por a ka mundësi një riuë të privuat nga fali Allahot? Por a ka mundësi atërën. Andaj frike ati, Se mos po bën dënë shkëlje apo nuk po sillet si duhet, është kuptim nga e, në kuptimet e shpresuar në Allahu Xhelalu Elauala. Dhe e treta duhet ta dimë se ajo që e dallon të shpresuarit e adhurimit dhe të shpresuarit e kohët është se të shpresuarit e drejtë ajo që e adhurojmë, në nën kupton do të thotë dhënjin e mundet dhe ndjekën rrugën e kërkuar për ta arritur ndërsa shpresa e kotë që nuk kotë bëj madhurimin, është kryrja e mëkoteve, braktisja obligimeve, dhe shpesuar e se komë me hinë gjennet atë. Sikur se ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu në Kur'an për shpresën ato që është drejtë. Në gjennet që ka thë Allahu Gjellë Walla për të shpesuar e drejtë. Në surën, Bekara, në jetin 281, Allahu Gjellë Walla thëtë, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru w jahadu fi sabilillahi ula'ika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. O dhe kush e mediton këtë ayat, nuk i duhet as një definicion, as një rregull, shumë është e qartë çka i bie me shpresën në Allah xhela uala. Allah o thot innal ladhina amanu, ata që kanë besuar, do thotë e kanë vënë mundën për besu drejt, për të njeftuar për besimin drejt, për të ruajtur besimin e kanë jap mundën. A menon, "O dhe ata që kanë braktisë atë që Allahu ka ndaluar." Hijrat është braktisje, çoftë e vendit, sikurse e ka braktisë pejgamberi zon Mekën për të shkuar në Medinë nga se sukon rahat Mekë. Apo çu braktisje fjalvë, apo e veseve, apo e veprave që Allahu nuk i dën. Edhe pse braktisja e veprave dhe veseve është më primare se braktisja e vendeve. Braktisja e shëqërive, braktisja e mesave të ndryshme, ku rëzikohet besimi jonë, rëzikohet moral jonë, rëzikohet nderi jonë, besimtari dhejt e braktisë. Andaj, besimi në ne. Braktisja, që është vepër konkretë, është mundë, nuk aletë me braktisë. Dhe e treta është, gjahed u fisë e bilillah. Këta bëm përpjekje dhe luftë vazhdushme, që ta arrindë në cina lauta të të gjelë. Apo? ta nuk kursin mund për të arritë në zinë Allahot. E këta që i kanë këto tri, gjera, Allahot u la i ka i rëgju në rahmet Allah. Këtyre u ta kanë të shpresojnë në rahmet në zëvët. Ma pas një për këtyre, hasë mund nuk japë, hasë nuk braktisë, asë as fjallorin e rrugës e ka braktisë, e musliman. Asë ja, ka, pa, pa këtë nuk ka. Besimi, braktisëja, mund të sakrifica. Kush e bën e kta shpresojnë m'shirën e Allahut ose xhep. Edhe pse këtu mund të jemi dënuar kapak, mund të kemi të meta lshime, po na mundon Allahu na ka, sikos ai ka përmbyllë etin. Wallahu ghafurur rahim. Allahu është falës dhe është mshefimshef se mohon. E kështu po mundim me shpresë se jua fal. Në qoftë se munduosh përpjekësh, beson, angazhohesh të praktikosh çija, po nduhet merr at dikun, at kthehesh Kështot që ta le të shpesojnë të këllase, këty në Allah, Allah jo falë, e pra e që nuk munduat, a që nuk përpjekët, asë se qonë kokën fare, se qka adonë Allah për ti, qka është i knashtë në Allah, asë nuk munduat bile me, me, me provu bile, apo mu i falë të jo. Dhe thëtë, si kurse ka thonë ai pranari i kopështëve, apo që karë nëzorën kefë, e ka muhu Allah në gjëlle valë, e ka muhu, ka në skanë gjallë Allah, knashtën Koshu krypi atjet, kur des, ku dani gjujumni, që shumë ka menua, ja ka menua se përfondan me vdekje gjëgjë, po tani qëka ka thënë, ka thënë, edhe në qofë se ndodhë më krytë e zotit, unë e zbesaj pa dhe në qofë se ndodhë më krytë e zotit, apo, le e gjiden në khajren minë ha, unë këlleba, apo, ka me pasë ma mirë se të jetë Allah adën, subhanë Allah, këj njëri muslimani në këtë dunja, apo, pak punët më likështë se kjojshia i vetë apërën. Po besimtari drejt, i kënë obligimet, apo i cili, me të drejt shpeson mëshirë në allahët. Kjo afer ti punët shumë më mirë ekonomikishtë se kjoj pari. Mirë po nuk beson në allahën, e mëhen allahën. E i thëtë këti kënë shijut vetë në këtë dënjeja pëshekë kënë e dënë allahë. Më më dënë, me dash ty, ty të këshjep këpër në matë mirë se mua përën duke minduar se aspekti ekonomik shëndecor pasuria janë kriteri që në basë të sa njëri mund të lesën kanë Allahu e dëneko nuk e tërën kësë është kështu, absolutisht që nuk është kështu po të ishtë e kështu si kështë e pëllahu pushtat faraunit nëse faraunit ka unë një mëzoti apo e ka dashtë Allahu absolutisht po të kështë e dashtë se kështë e mytë ndetja ndaj shpesë e kohë të bënirin që me më kata, të me ndonë se shpetën e fërën. Përne, ka thë një nga djetarë të erëshëm, ka thënë, se besimi drejt, dhe të spesuarit e drejt në Allah në gjellewale është, e në të amele bitaë, e në të khafë. Ti kryshë obligimet, dhe të keshë një dronë se, mos dhe që ka mungu. Dronë jo destruktive, jo dronë negative, po pozitive që të shkimë për para, si kështë të përmenë në tek adhurimi i frikës d dështim dhe humbja është e në ta o si o entergju e en në këtengju ka thonë të bashkë më katët vazhdushme dhe të rrësh në shprej se Allah u ta fanë kjo është dështim me i madhë përëndaj të shpesuar në Allah në gjellë oraj ka këtë kuptim me ato tri të parat dhe me këtu tri të fundi që në esenës të ndërullatër është komplet të ndërullatë Dashrin dhe Allahu xhalla jale wala, mendim i mirë për ta, njohin dhe Allahu xhalla jilalu por është edhe angazhim edhe punë e vardhushme për të arrit atë që Zoti xhalla jale wala na ka na ka premtuar. Prandaj Allahu te baraka tuala ju thot muslimanin Kur'an. Me bashku në musliman i detohet edhe të tjerëve, atyre që u adat Tevratin dhe atyre që u adat Injilin për të treguar se Allahu xhalla xhalalu nuk ka me asë një krijes konflikta përlen s'ka përlen me kërkan me asë një me asë një ndjyr me asë një ras asë ma asë një popull Allahu Gjellewala nuk ka përlen të gjithë fjenë në rapë të ti dhe gjithë ashtu asë kush përëmët Allahot qoftë a rap apo ju a rap apo qka dhe qoftë qoftë a rap në basë të Korani që është arabisht edhe në basë Muhammedit sësëm që është arab nuk ka drejt absolutisht të shpresan se përshka këtë njyre se ti apo njyre se ti Allahu e donë më shumë se tjerë të s'ka kështu Allahu Gjellewale a thot nësur e njësa një Ni qimë e njësa të re lejse bi emanijikum dhe gjajja Allahu thot në Koran lejse bi emanijikum nuk qëndërën Fakti, i dëvërtetës me teket edhe me qefet e juve. Kusë jonë këtat juve? Juve muslimanve. Zdo me thonë, zdo me thonë, pse i thuvet e musliman, krej qka tu mire kja pëtën. Ja, së shë kështu pëtën. Nuk a kështu. Lejse bi emanijikum, nuk a kja me qefet e juve dhe as me teket e juve. Pastaj, wala emaniji ahlil kitabë, e asë me qefet e me teket e pasuset libret asë ato nuk mund me thonë se neve Allah në donë ma shumë e asë së sunë thune Allah në donë ma shumë psa? po psa nejna këtë gjuën ja ja Allah u gjallera thot men ja më lësuen ju gjë zëbih oju pallet që unë për një të rrituhëm musliman dhe të tjër men ja më lësuen ju gjë zëbih kush bon keqë ka me edhe nu karejt kush kufshi oton që shtu Allah u thotë kuran men ja më lësuen ju gjë zë Andaj, kur muslimani bën keq nuk duhet të jam shihim së o musliman. Apo? E kur tjetëri bën keq, tja përhapën së është jo musliman. Kurdo që bën keq qërtojt dhe kritikojt? Kurdo këftaj? E salatot, omen ja emelsua një të zëbihi. Për andaj, të shpesuarit nuk ka të bëj me përkatsi, por ka të bëj me vepra dhe me të vërtetën. Për andaj, ju edini shumë mirë kur i dërguari sëllallahu alai sallam ishte në meqlis dhe erë njën nga hebranjit e Medines për të akërku borë qënë nga pejgamberi sëllallahu alai sallam për mëndane të nërëzër Muhammedi sa zëmësa ishte i dasho dhe i respektuar në mes në shokve ti dhe ishte të bim njerëzish u fot njën nga hebranjit e Medines dhe tha o Muhammedi sa ishte nuk thëtë o i dërguar e latë sa ishte nuk besanë së i dërguar e latë i tha, qatë bërë që ma ki, kur këmë ma këthi, ola. I kështë e bërë së pegamerës omë, një, dhe të tëtë, kova, po një, këtë i enë caktuar me, hurme. Kur këmë mi këthi hurme, që mi ke marë? Atërë unë gëtë një asapë normal, zë, ka, pe, që ka për e, qështë i komunikant, qështë me Muhammed e Salësallem. Atërë Muhammed e Salësallem, atërë, onë një më meritorë për të qërtuar, subhanë Allah. Oni më tha më meritor për të qortuar, nga se e vërtetë është se ia ka vonuar borxhin atë. Shikoni tek kopshi, fillon kopshi, mbledhni apo dhe kthean njëri të borxhin atë. Urdhroi që urdhroi që, që ti kthehet më shumë se ç'i kështemon. Dhe në mënyrë të sjasme të edukuar ti kthehet. Pse ai është hebre ose çka do të thotë? E ka gabuar pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem? Nuk jap drejt kjo që të shkëlet ataftë. Kë nuk dia gjinën dikon më atë këte ka sjell pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj shpreso se je vërtetën dhe je i mirë kur përputh me punë të mira, kur përputh me të vërtetën. E ju pse e keni pamje të caktuar, gjithësi dushmëku nd hak? Pse pse ti je me dikën gjithmonë ti në të vërtetën? S'e shtoam ton. Kjo është presë kot e paqëndrueshme. Këtë të Allahu nuk shkon. Apo për dikën çenka dikush Kur përgojon, përgojja për është haram. Dhe s'vën. Dhe ai kur përgojon, ai han mishin e vllaut të tij. E kur na përgojon diken është halal. E pse kjo kështu, Allah? Pse kjo s'ndodë dy festa? Kur dikush që s'është sikur s'na bën keq, ajo është e keqja. E kur, dhe s'ka arsye për këtë punë. Nuk ka arsye. A kur kur dikush i joni i mohos në i familjes në i rrethit në i pamjes në, apo kur ai bën keq? A i ka arsye dune me kuptu lës një jam E pëse? Allah dhe të homen Ja me lësuen Ju gjëzëbihi Kush bën keq Dune mu qërtu Mu kritiku Se keq ke po Ka se Allah u gjellë lehu Vala yegjit lehu Mindunillahi valijen Vala nësira O dhe zënë Si kone këtë përfundim Ta jetit Që Allah përnat me meditu Nisa 193 Allah u thot Kush bën keq Do të denohët A thamna që s'ka mi amlua, po? Po dhëtë me qërtu. Allah o thotë, në qëfë se kuptimja, po? Kuptimja jetit është. Në qëfë se ju e mbroni njëjnë të të tërën. Dhe jam lani, e kushin i mën të Allah o nesër. A ki me dojnë, mi thonë, jar, jara, ki ma allës neve o kënë kërë. Allah o thotë, në Koran, nuk do të gjësh, nuk do të gjësh për te, mi ndun i la, pos Allah o të valijen, mikë, Walla Nasira, e asë për krasa pëtën Që të ti bosh mikë kësët në të kotën Dhe indihman të pavërtetën E kush i bëhet njësën mikë të ka lau gjele Walla Kush Andaj, nuk duhet të bëjmë politikë njëri me tjetërin Apo e të lastohem e të jamllojmë Dikuj që të vazhdojme të këshia Por duhet të shpresohem Se për lozit për shpresin e drejtë Duhet të shpresohem se po duhet me njëmën të lau të të tërë kur krasë lafdatave e lafdrimeve, jemi të hapur edhe për kshila dhe kritika aftër. Gase të kalla o gjellëvara, nuk të krymë pun, lojnë dhe rumë, nuk të krymë pun, pse je falë këto, se si je konë atëjo, se si je konë me këte, absolutisht aftër. Absolut. Dhe patrecia është haram, nda i gjdo kujtë. Rana është haram, nda i gjdo kujtë. Hajnia është haram, nda i gjdo kujtë. Mashtrimi është haram, nda i gjdo kuj Ma dje, si kurse ka honë djetarët, në qëfë se dikush ka buke qënë dhe tje, të ka rajt, kjo nuk të japë të drejt të me rajt. Në qëfë se dikush të ka mashtru, nuk të japë dhe të kjo të me mashtru. E, kur je në këtë formim dhe këtë edukat dhe kultur, shpresa, se përra në përshpresen, shpresa, se ji robjë Allahot dhe ji në djekë si Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Dhe si pikë të fundit, Ta përmeni këse këta është ka pikat shumë të që i ka kjo temë për i lojmë në sholat disa për temë në arshme duha ta përmbyrë në pikën e fundit që i ka shumë e rëndësishme të shpesuar në lanë dhe pomë se sa na duho dhe sartë e rëndësishme dhe që fa kuptimi kapë mirë me qka ushtë qihet kjo zemra apo për ta arrit një virë një duhur të adhurimi të Allah Gjellewala duke shpesuar në te Me çka duhet të ushqiet kjo zamërcitë e shpresës? Me çka? Kam përmend dietara të rrugës së humtë, po i përmbledh në katër. Po i përmbledh në në katër. Ato janë dy realisht, e para i katrinë në pika dhe e dyta, ose katër, do që ç'i dosh atë. Për nr-uar dhe motra, pika e parë që e ushqen të shpesuarit në Allah në gjellewala me këtë kuptimet e mëherëshme, se kimi thonë shumë kuptimet e mëherëshme, por ti me këtë kuptimet e mëherëshme e kupten, rrugë e parë që e ushqen zemër nështë të shikash në të kaluar në tënde, dhe në mirësi të Allah në dhe i të iapta. A nuk o përshpesu? Sa harje konë, si tata, apo, kusht kanë zirë? Allah në gjellewala, apta. Sa arje këmë kështu, kështë ka një më, Allah o Gjellewalafë? Të regam të lutëm. Ti me vitën tone komunika, me Zotin tonë. Ti. Përvoja jote. Në ndëgjekër në vëmendje. Përvoja jote me Zotin tonë. Atë hapë dyrt e shpresës, apë të zhëgënimit. Në ndëgjekër në vëmendje përvojët e personale, me Allahun tënë, dhe i qëta është, sa so te kërnu dhe i sëtë, ke kalunë gjithë shkë, unë e zdi, tjedin, përvojët e me Allahun, lutja ju të ndajti, kërkjesit i tuja që ke posë dhe ti, mirësi që ti ka dhonë, ketë, ketë, ketë, ketë, ka të ka dhonë dhe i sëtë, Allahun gjallëvara, përvojët e me Allahun, a i thët zemrës, shpresë, a i thët, nuk di pëse përshpresë në mua s'kim ne uimë dit çka ka qenë e kaluara apo wallahi sikurse ka thon i bën xauzi rahimullah kur ka bë dot doaj i bën xauzi ka qenë dietari i madh kur ka bë dot doaj për diçka që është dashur në të ardhmen ka thon ose ka qenë në situata të vështira ngushht ka qenë ka thon allahumme fadleke latia waltani ozat mirësinë tonë që më ke mësuar gjithçë ç'i shtoftën ti më ke mësuar më s'mhiq Tim ke mësu me burë rukdale Gjithë kërëm kënë styrë, tim ke burë rukdale Qështëm më ke mësu Subhana Allah të. Andaj, kanë se kamësu Allah për rukdale Dhe i sëtë, kanë Kanë se kamësu Allah për mënë shi Dhe i sëtë, kanë Kanë se kamësu dhe i sëtë për përgjigjep, kanë Andaj, nuk ka turp të Me hu për shpresën te Me menu që s'kamo Andaj Këshikoje Këthe umra pa Shikëje përvojën tënde me Allahun tënë. E këqyre pas taj, a duhet me da shtaj jo, e këqyre pas taj, a duhet me shpesu në ta apo jo, të të pasaj shikëje, rikëtheje përvojën tënde me te. Të. Êshtë rrugë të për efikase, që e ushqen zemër me shpesin dhe Allahun të, e dyta të ndërdozër është, që ushqen zemër është, shikëje gjenë të të në tash momentale, situatë të në tënde, Tash, me ndo ku këtë qënë e ku jënë, tëmë. Në qëfar të le aspekti? Këj meditim i gjendisë tashme, tash në gjderafsh, i kuni pa ditur të kamësu apëtën. Këtë au tashme mëna para dë vjetë e sosenin se këtë ditë heqë apëtën, ti kamësu apëtën, të i kamësu apëtën. Apo, sosenin të kanë mungu e i kisët apëtën. Kanë mungu e i kisët apëtën e së, so, së, so, së, so, së, so, so, tash, tash më në, lejtë kalu më në, tash, i ki, si ke pas, e e para ke, që t'ka e më t'kaluar, e dyta është, tash, qka kje, si ke pas, gjithë qka, e kja nuk t'jap shpesh për t'arëm në, anaj si kurse, ka thëna e gruaja, të qështë i ka vdik, burri, në njën nga, në njën nga uthimet në pekamberin sërë Allahu e Salëm, Edi kan thon disa prej grave ofersa, i kanë thënë, keq tash, saj, punej, të tjera oforsoi kan thon kimë të keqt asaj punoj ke tash është vërtet se vde kësjdo kujt na lën keq mirpo ngushllimi dhe kompenzimi është me kan ka thon ai që na ka furnizuar kur ka qen burr i gjall ai na furnizon edhe kur është kuaj afta sa lau nuk di çem ai u deg para një javë na la por noi monta andaj ç'i ka gjendjen ton tash fol eki sa merrit Allah te kapo ta ston te shpesuar në Alloh xhelal uala. E tretata që ta ashton shpesuar në Alloh xhelal uala është premtimet e shumta që Allahu i ka dhënë për të ardhmën. Premtimet e shumta. Apo Allahu të ka premtuar se nëse përpikësh Allahu do më ndihmua. Ec pra. Allahu të ka premtuar, duke thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, inna al-ilmu bit-ta'allum, ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, dituria arrihet duke kërkuar. Kërkoja se kimi arrit? Ka inë me sabru, bitë të sabur. Ka thënë, durimi arrit, duko mundu me arrit. Vëllaj, kush munduat me koni drushëm, Allah e bëndurushëm. Kush munduat me qeni but, Allah e bënd me koni but. Gaj se ajna ka prëmtu. Ajna ka prëmtu, për shumë sene. Për shumë gjena, Allah nga ka prëmtu. Përmtimit e shumë ta janë ato që e ushqenjë a durimin e shpresës. Edhe në këtë bot, edhe në botë në tjetër. Edhe për fundë aja që mas shumë të e ushqenë, të shpesuar në langëgjë leovalet në të ndërvezër në motër është, gjërsia dhe pa funësia e mëshirës Allah të Allahot Azzot Gjeraton. Kër e shë veç me ditonë rahmetin e ti, atën e shë që nga gjithë të anët vërshanë, shprejë sa në zemrën të ndamë tënë. Veç kër e parëmëndonë, rahmetin e Allahot Azzot Gjeraton. Ka qenë një grunë në kone, pejgamberi s.a.s. ka qen dhe ka shërbyr të kënjë fes që ata nuk kanë qenë besimtarë si kanë besu Muhammedit sëllallahu e sëllam një dit një dit një voglush ati fisi vajz ka qenë e stolisër më një bëlezëk dhe duke lozër e ka dhe të tët i kara në tokë ka një karb duke menduar se ashtë le krim bima të ushqim dhe e ka kapë korbi atë dhe të qaforë nësaj dhe ka ikë Mipo të hasë këmpotr kët ngjarje dhe e kanë akuzuar kët grua se kjo e ka vënë atë. Ajo është betuar në çdo gjë se s'e konvjedhën. E kanë maltretu, e kanë rrah. Madje diron atë shkolcë që e kanë zhvesh, që të kontrollojnë gjitha pjesët e mbyntime të trupit, sikur mos e ka fshehtë dikon. E kanë nënçmu, e kanë përbuz gjithçka. Dhe duke thënë këtu kanë o o Zot. Si kaja s'ka besu, po i ka dëshmëria. I ka ajo që kanë dëgjuar për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i kanë më mshira ka librahmetin Allah gjellevera në këtë tërtur dhe subhanë Allah ka arë korbi e ka gjujt blizikën bita avta se ka po qësot u shqim dhe ka hudh kore e kanë po ata a ju ka thonë a ju thash se se ku marron pas po e kanë praktis a ju grua qëfar ka bërë ka thonë për shkaj taj që mshiran duke i nga ta që së mshiroj E ka përriti këtë fskaqut e Muhamedit sallallahu alaihi wasalam. Aisha radhiyallahu anha thot për këtë rua se ajo banonte në xhami, s'ka pas në shtëpi, andaj ka banuar disa njerëz në xhamin aty të pejgamberit sallallahu alaihi wasalam dhe pastronte xhamin. Dhe pas sa e pastronte xhamin dhe rregullonte, vjen te mnet me Aisha radhiyallahu anha me bu mohabet. Thot më tregonte ngjarra të ndryshme dhe sa ngriitej nga vëni, gandaja, erëjsonte këtë poezi që të bënte më Yemul Wishah Dita e bilojikut, dita e asochafora, që për ta ka qenë shpëtim. Shpëtim dhe ngushëllim për, te, për te të, për të gjithë ato që i mungojnë atë. Ngase i kanë munguar shumë gjëra këtë botë, po shtëpis ka pas, ndi motirat, as kensë ka pas, por këtu shumë e lumtur, këtu shumë e gëzuar. Pse? Thotë, ngase e kompletun i rahmet, i cili hala po mund të fres këta vë. Dhe kompletun i mirësit Allahu do të xhel, e cila sumlan më kur më u dëshpërua më mërzit më më atë ndaj meditimi në rahmetin Allah të zogjallë gjërsia dhe pa funsia e mshirës Allah është boremi pashtarë shumë që zemra u shqet me këtë lojt të adhurimit që të shpesojmë në Allah në Gjellet Gjellaluhu ndaj të shpesuar në Allah në nëruar është pa dushim adhurim i rëndësishëm i që ditë duhet të ekulibrohet me adhurim në dyjtë frikën dhe Allah në Gjellet Huala nga se vetë vetiu mund të mund të Te kalojm kufit e duhur sot. Por sado qoft, për ta ruajtur këtë adhuren si duhet, do të vazhdojmë inshallah edhe në takimin e ardhshëm, që të përmendim edhe sa pika tjera që janë të rëndësishme me kët adhuren e përsonte që më ftojën me kaq. Allahu na mbush zemrat tona me dashurinë e tij dhe me çpësuar të. Shpesë që ta si padoshim na e bën këtë jetë të lumturë të këndshme, ta gjithashtu na mundson që të kënaqemi si me atë që shpresojmë se do ta fitojmë tek Zoti xhallahu ala, nëse ne takojmëta. الله يشبه لك وصلى الله محمد وعلى آله وصلى الله عليه وسلم تسليمن كثيرا.